але на звивистих дорогах життя я такий самий неофіт, як і ви, мій любий читач, що, може, зараз б'ється над пошуками рецепта для свого щастя, як і б'ється і кожен з нас, пишучої братії, що обереться давати рецепти щастя іншим. Я дотепер не знаю, наскільки книжка, навіть найкраща, може допомогти окремій людині, у розв'язанні її особистих проблем. Та одну річ знаю напевне. Кожна людина має стільки радості в житті, скільки вона сама її вигадає, а потім утримає у своїх руках. Я зараз маю радість від того, що ви тримаєте у руках цю книжку, і, можливо, вона вам навіть подобається. Та навіть якщо ви подумки Сперечаєтеся зі мною, я все одно рада, бо ви вибрали мене для хвилини своєї радості чи смутку». Ідею першого мого фуршету підказав мені син Назарій. Після того, як майже одночасно прочитав моє оповідання «Ніколи не розказуйте про космос» і чергову рецензію на котрусь з моїх книжок, в якій рожевощока юна журналістка під акомпанемент цитат із Юнга і Фройда, пускала сльозу з приводу сумної долі котрої з моїх персонажів і автора книжки, особи яких для недосвідченої рецензентки були тотожними. Мій син засміявся і сказав, «А знаєш, мамо, у тебе в оповіданні так смачно виписаний рецепт сповиваних капустяним листям свинячих риберець, що мені у котре забаглося їх? Чому би про твої кулінарні здібності не дізнатися іншим, щоб знати, яка ти господиня, а не письменниця? Коли б цьому дівчиську, яке у рецензії насправді плаче над своєю, а не над твоєю долею, але не хоче у цьому зізнатися, дати на ніч книгу твоїх кулінарних рецептів замість Юнга. Її відразу полегшало. «Подумай, мамо, над цією ідеєю – видати кухонну книгу», – сказав багато років тому мій син, і вбив мені ще один гвіздок у голову. У нас у родині так водиться, що не тільки діти слухають поради батьків, але й діти подеколи дають батькам поради не гірші. Отож, вісім років тому я виконала синову пораду, написала книгу кулінарних рецептів. А тепер уже діймовочка із кагарлика, моя невісточка Оксаночка, вичакловує для Назарчика такі кулінарні дива, що свикрусі упору братися за голову, щоб не відстати від невісточки. Бо то не у кожної свикрухи невістка псяча кістка, як кажуть у ростоках. Коли мій син іноді демонструє свої ораторські нахили, я розумію, що була правою покійниця бабця, яка учила мене одразу після пологів. «Щоб ти не сміла давати дитині замість цицьки о цимпак, пипку чи пустушку? Бо таке ніяке, як і з пипкою, буде все життя. Годуй дитину лише із ринки, кастрюлі, щоб добре і розумно вмів говорити». І що ви думаєте? До року годували його лише грудним молоком, а підгодовувала кашкою – тільки з маленької каструльки. Ніяких вам тарілок, пляшечок, горняток. Бавці розказувала, що одного з своїх синів, а мого дядька Юрка, вона годувала грудьми до п'яти років. Слава Богові! Вуйко тепер має сімдесят дев'ять років. І ще п'є потихеньку горілку, і доньці, що помагає, сапати город. А язик має такий, що не тільки до Києва доведе. А якось довів самого одного і до самої Москви, де живе його син, а мій двоюрідний брат Михайло.